Barnetegeira. Bai, nor da? Aizu, pili orral da? Bai, ni naiz. Beira, Aekatik deitzen dizut, Aekako bulegotik, eh, zu Barnetegirako izena emanda zaude, ezta? Bai, Astrenean joan behar dugu, ezta? Hori da. Horida. Bai, eta zuk e, furgoneta badaukazu? Bai, eta eramateko asmoa daukat ere, bai? Ha, bai, primeran, e, ba, mesede bat egingo bazenigu nigu... E, bai, bai, lasa, eh? Ba, begira, aste lenean, lekeition egongo bazina zina Elizaren ondoan, goizeko amarretan, Aha. Ba, noski furgonetarekin... Bai, ondo da! Bai, begira, ba, han, iru ikasle egongo dira. Hor du, ahi ekartu eta ondarrura joan marko duzu. Eta ondarrun irakasleak egongo dira? Uhum. bai. Beida, Barnetikaren ondoan, ba hortzea 11 arte edo horrela itxaron eta gero hiru irakasleak autobusean iretzeko dira eta Nafarro eta Gipuzkoatik datozten ikasleak ere bai. Ados? Mm, bale, ados. Eta ze furgonetan motxilak eta denak edo ikasleak bakarrik doa. Bueno, ba sartzen bazaizkizu hobe dena eramatea. Ja. Eta gero, ba puntuala izaten saiatuko bazina ze ikasleak urduri egongo dira. Bale, leheneko una izan da, eta alba adlin baduzu, ba hori, eh, puntuala izaten saiatu ba... Bai, bai... E, eta nola izautuko jutikazleak? Bueno, lasai, lasai. Hori segitioan abaritzen zai, eh. Segurazki ez dute elkarren artean ez darri itseginko. E, urturi, urturi, eguno dira, eta motxilaz kargatuta. Zul, lasai, segitioan konturatuko zara. A ah, eta azkeneko gauzatxo bat, e, gasolinaren txartela, ba, gorde. Ta zertarako? Bueno, bakero dirua kobratzeko. Bueno, ba, gordeko dut, baina lare ez da gastu handia izango, bueno, baino, obeda, eh? baina hobe da, Bazpa ere zuz kobratu nahi baduzu gorde ondo txartel hori, ah? Eh? Bueno, ba, ondo. Bueno, ba, benetan izugarrizko mesedea egiten diguzu eta behera gara iristen zarenean irakasle bati esango diot, ba, trago batera edo konbidatzen badu, eh? <coughs> bueno, eta ea ondo pasatzen duzuen eta asko ikasten duzuen. Bai, saiatuko du. saiatuko gara. Eta tra tragoarena ez da berrezkoa, eh? Es, es, es. Horren besteraino eingo du izugarrizko mesedea ingo diguzu eta hori merezi duzu. Baina bueno, ba, gero arte eskarkarroa. Bale, neskara, gaur.